Parti Pete! Nyt on kaikkien aikojen kauhein majuri, Darude, Kankaine, Krönholmi ja Krapula. Nyt ykä jäämän pitää Jeesaa mua ihan pikkasen. Mitä helvettiä tapahtui eilen? Me taidettiin ottaa ihan ujo joulusima. Kuka on siellä on? RTPT Pilemaisteri, Bilemaisteri! Erikoismestari! Nyt Jykä hei! Mitä tapahtuu? Kuuntele tää juttu. Meikäläinen heräs Kouvolasta. Mä oon tällä hetkellä jossain ostoskeskuksessa. Mä heräsin putkasta. Mä ajattelin eka, että niin, perusjuttu. Jallitukset menny ihan läskiksi. Maksoi itteni ulos sieltä. Mä tuun pihalle. Mä katso, että missä helvetissä mä oon. Mä oon Kouvolassa? Hei, ykkä! Mulla on viimeiset muistikuvat, kun me kohotettiin sunkaan maljat numero 9 siellä yhdellä krapulla Gay Gylini tuusen setissä, kun me vetää täydet sarjat siellä pizzeriassa. Mulla on niin hirveä olo, mä kävin just hakea pari ihan pientä ujoa mehukattia, että mä saisin veketään kauhean majurin. Kuuntele, ihan tässä välisykä kuuntele tää aika. Natsauttaaks yhtään äijän makuhermoi toi pienen pieni sopulin aivastus. Muuten voisi helposti hypätä kelkkaa. Kyllä, mä oon duunissa. Ilmeisesti me ollaan kovalasta sitten jotenkin tavattu, mutta. Hei, ei jykä, jykä. nyt katte bullshit. Mulla on hirveä ongelma. Mulle ei ole pennikään baksia. Jävän pitäisi lainaa mulle sen verran, että mä pääsen helvettiin tästä sikalasta. Meillä on ne pikkujoulut tänään. Mä en niitä missään mistään hinnasta. Siellä on semmoset simatarjoilut, maljannostot, keitto, keikylin, niin mehushout, et mun on pakko päästä sinne nopeasti. Sitä enemmän täytyy avata se korkki oikein kunnolla, koska eihän me sinne selvinpäin lähetä sätkiin. Jykä, nyt pistä täkkiin mulle pikkasen vaksia tulemaan, mä pääsen helvettiin täältä, että mä kerkeä sinne pikkujouluihin. Mitä? Mitkä ihme pikkujoulut? Nyt mä oon kyllä niin tutkaa tästä jutusta, että ei mitään... Jykä! Älä rupee sikailee oikeesti, jätät se sienien keittojen vetämisen nyt vähemmälle. Jeesat <hä> mut helvettiin täältä näin. Pitäisi päästä kunnolla avaamaan korkki. Tässä ei enää mikään geikyliouta, pitää ottaa tiukkaa oikein. Kunnolla, ja sen jälkeen sätkitään suoraan päätä sinne pikkujouluihin. Ja sä tiedät itsekin. Jatkoilla Jollitetaan taas like we never before. Kyllä mä en käydä, mihin pikkujouluihin saa menossa. Mistä oot saanut numeron, Mä en pysty jeesaa. Mä oon duunissa. Jos sä tunnet sieltä Kouvolast jotain muita kuin mut, jos sä mut tunnet niin... Ei, ei pysty auttamaan, todella pahalla kun joulut. Hei, Jykämeisteri, pikkujouluissa, se tiedät itsekin, siellä esiintyy bändi. Ne soittaa todella hyvin sen ehkä halutuimman coverbiisin Tenkasen aamushown pilapuhelusta. Soittaaks tää sun kelloa? Siis tämä täyden Nyt meni ehkä niin helppoa kuin olleen Kuka siellä? Kuka Elton Master <tos> uhuh.